RecPlay, concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio Ja està en marxa el concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio, això és Rec Play que enguany premiarà la creativitat musical en català ja sabeu, de 4 cançons que heu d'enviar tres an de sen català i per informar-vos del tot i de tot això música ib.cat música ib.cat. Allà vos podeu inscriure a Rec Play, el concurs de maquetes d'ibetra ràdio. La... El premi el premi serà una gira remunerada, una gira pagada per diverses illes de les Balears i també a València, l'Espai Octubre i a Barcelona, l'Espai Mallorca. Com dic, concurs de maquetes d'ibetra ràdio podeu informar-vos a musicaib.cat. Hi haurà un guanyador per jurat en un concert final i un guanyador online. Recplay, concurs de maquetes, divendres a ràdio. Aquí ja s'han apuntat molta gent. Si teniu un grup i encara no vos heu apuntat, potser s'està operant. Aquí ja s'han apuntat Libèlules de Sibèria. the La meva llum és una cançó de libèl·lules a Sibèria, un grup de lotes, o gairebé, mm, això ara en xerraram, un grup de lotes de Mallorca i per això tenim en nosaltres en Lida. Hola. Com estàs? Molt bé. Teclista. Sí, sí. I Maria. Hola, què tal? Guitarrista. Sí, exacte. Um, grup de lotes. sí. Varen començar a ser un grup totalment d'atdotes, bateria, baix, guitarra, teclat, i veu, well, però ser baixista per qüestions de sa vida me'l va deixar. Està bé, però no me'l va deixar, me'l va deixar no, no, perquè no, no, no tenia feina i coses d'aquesta, no. <laughs> I varen decidir cercar una atdota perquè volien continuar sent un grup íntegrament format per dones, però era molt van veure que era molt difícil trobar una altra que toqués el baix. Eh, o, no, baixistes. o no en van trobar cap i va venir Toni i van dir, ben repotiu i mm -hmm. vam estirar de dona. Quan un tipus. record per anar a per na... anar a Que van a començar a formar-nos. Sí, sí, mm -hmm. sí. quan, quan, quan fa d'aquesta primera formació? Quan de temps d'aquest projecte? Pues deu fer un any molt llarg, no? un, any, mm -hmm. un any i mig. Sí, mig. Sí, sí. sí. T'ho va començar després d'un sopar. <laughs> varen juntar i varen dir, hem de fer alguna Mm. I, i a partir d'aquí, amb unes cerveses davant, varen començar a pensar cançons, cançons, música, música. quin tipus de música volien fer. Això va ser també un poc, un poc raro, perquè mm. cada una té el seu, el seu, propi, el seu estil. Propi. Sí. Mm -hmm. I la sort és que ho posem tot a la mateixa cançó. Cada una dur el seu, el seu petit. I vos heu arribat a posar d'acord amb això de quin estil? No. Cada cançó té de tot. De tot, tot, tot. Cada, cada una porta lo seu. Ana eh, Maria i Ana s'entenen molt bé per composar i Ana Maria amb la seva guitarra i Ana en amb la seva bateria fan llotres i composen. Som, bàsicament, començant la cançó, tenien la idea de la cançó... D'un herbessor. Sí, i cadascú després porta lo seu. Una, una lida fa d'arratjament en el teclat i... Ah. Um, en Toni... en Toni sempre dic que és funky, que és un baix funky, sempre porta la seva part funky. Sí, sí. La bateria en això també és també en molt punk, és a dir, que cadascú té un, una manera, un estil, que posam i unim, posam tots en com una cançó i surt una cosa un poc estranya de vegades, però que agrada. Sí, sí, m'uso passant de conya, <laughs> això no és important. I els grups de lotes dels anys 60 serveixen com a inspiració encara que sigui sí. estètica. O... Sí, sí, estàvem fora, però sí, sí, a més a la vida són cicles i tot torna. <ríe> ja trobàvem que ja era hora de que hi hagués una reivindicació un poc femenina en ser música, que a nosaltres mos agrada molt anar a concert i sempre veiem caig tots són homos que fan música i un dia van dir per què no, és a dir, mos agrada i som igualment, tot més va và que amb un altre grup. És un pot fet, de fet xoca bastant. Nosaltres fem colque concert o quan estem allà i, i i després venen dos altres fans doncs, que tenim. Sempre em fem un parell i i sempre diuen, "Hostia, que guai, que que toqui, sobretot la eh, bateria xoca molt i clar, i la guitarra també bé. És és conjunt, es es conjunt de coses. Ja mm -hmm. quan vam estar a Eivissa ja ens van dir és es que està de puta mare que toqueu tanta dona i tal. Mm -hmm. eh, vareu tocar a Eivissa? Sí, sí. Varem anar a les Jogans a tocar. I allà ens van rebre molt bé. Ens va... M'ho va agradar molt. de fet, Sí, hi de tornar. Mm. sí, sí ho estem ho agradava... convidats per sí. tornar, perquè quan van a baixar al escenari molta gent que no coneixien de res se va acostar a altres i ens va demanar si teníem un CD gravat o si teníem alguna cosa per poder-lo escoltar allà tranquil·lament. Sí, bueno, va ser una experiència... I que vareu sí. contestant això? Teniu alguna cosa gravada? <ríe> sí, estava, estava, sí estava, estava mig fet perquè Antoni té un petit, un, petit un petit estudi a casa, així casero, i ens... Bé, molt nos ha ajudat molt el nostre, nostre guixista. Sí, sí. I després hi va a es a del Consell de Mallorca van emanar van enviar un un projecte de temes amb Mencarles. Sí. Amb Mencarles, sí, allà sí. a Bunyola. Sí, mm -hmm. sí, un poc nervioses però van a van a veure. primera experiència i diríem un poc més fora <susurra> d'aquest petit lloc d'Antoni, a casa. Sí, seva. sí. Mm -hmm hisses experiències en directe de moment, però no he actuat, eh, he parlat de Ibiza, però per Mallorca. On varen se vos començar, varen començar a Sa Pobla, eh, en el baix jovent. Allà hem tocat dues vegades i, i jo record molt de nervis perquè era la primera vegada que tocàvem en, en públic i no sabíem si agradaria, o no agradaria i que tal. Bé, van venir els nostres amics i per supposar els familiars i sempre ses mamis i això, mos, mos apoya molt després vam tocar anar a Donar Fest que era un, un festival que fan fatoria de so, fatoria de so per, i el requisit és que hagi una, una, una dona en el grup i de fet sí, nosaltres eren quasi totes eh? Rebantà... sí, exacte sí, sí. Sí, sí. vam tocar anar a Donar Fest assessar l'Èxit a Túnel de fet i... mm -hmm. a Túnel també m'ho van molt gran sí, sí a també van fer sí. fans ja... Aquí, aquí ja teníem de fet ens el Consell de Mallorca i ja van poder repartir CD's Sí, Va sí. anar molt bé. Sí. I, i si, si, si se pot menar com és aquest interès per part del Consell de Mallorca. Perquè fan un concurs, un concurs de de de No sí, cutsi sí, sí, nosaltres tenim una, un bici que tot el que veim nos apuntam. De femos no i punts de bateria. La bateria. Jo tingut males experiències també amb això. Bé, bueno, no, si uh, sí, nosaltres... no t'apuntes a una cita cega, és molt estranya. <ríe> Però és emocionant, la seva vida ha de ser emocionant. Això d'anar i saber on tocaràs, de vegades, és un poc avorrit. És es molt... que a que vos vareu apuntar. Sí, me'n van apuntar i molt van dir que sí, i nosaltres... Teníem una setmana per nosaltres per gravar els temes que poguéssim en una setmana, i em van gravar tres, crec. Oh. Sí, sí, sí. I beníssim per... Bé, el que se fa, la primera gravació que ja vaig fer... I mira que, que jo duc dins de música un parell d'anys, però no ho he fet mai. I m'ha agradat molt. Sí, sí. I res, i, i tira, tira, anem fent i ja et dic, tot, tot el que m'ho surt ho agafem amb molt bon... De fet, aquí estem super superagraïts que us com heu, heu convidat sí, sí, sí, sí. a RecPlay. Mm -hmm, aquí tenim... Uh acaba de passar per darrere nostre la la senyorota pepis amb un amb una safata plena de cassets i no no ho es triat un un parell no de casssets quines cançons heu estriaat de grups que no són vostres així per uh, comer super puta sí super puta per, per exemple. Com assume... així has triat aquest casset? <laughs> Uau, per com us ho passava en bomba, s'escoltant superpota, superdivertiu. Sí, és un grup diferent, no és allò, no és allò que sempre poguessis escoltar a la ràdio, és un grup que té moltes idees i... no sé, és un, una música diferent amb unes lletres bastant originals. És una cosa que nosaltres també volem arribar a fer. Wow wow wow Se puede ser niña I think Niños sin pulmones. Tienen depresiones. Niños sin pulmones. Platan con mormones. Niños sin pulmones. Pasan de condones. Niños, Niños sin pulmones. No tienen creaciones. Niños sin pulmones. Buscan soluciones. No tienen... Niños himbones, mobande pataciones. Niños depresiones. buscan soluciones. Niños himbones, supermutaciones. corazones. Niños himbones, de riñones. Niños las oraciones. Niños himbones, buscan soluciones. Son los Així sonen superputa, un dels cassets que, que han estriat Libèlules a Sibèria. Libèlules a Sibèria, que a nivell de lletres encara no vos no atreviu en aquesta proposta tan extrema, no? No, encara no, però va, va per Estamos aquí camí. camí. Sí, sí, va per aquí, va per aquí, se son tu. Sí, sí. Pot ser un objectiu... Sí, és molt interessant. A llarg termini. Hem de... En de, en de... Evolucionar Un cap aquí, sí, sí. Sí, <laughs> sí no? O, també, com és la vostra posada en escena, per exemple? En direct. He de dir que a Eivissa me van deixar tenir el teclat davant. M'ha sent molt orgullosa perquè vaig sí hem tingut el teclat davant, hem tingut la bateria davant, no... intentem no tenir formalitats. Uh, M'ho és igual com sigui, però no és com, com tothom. I allà a Eivissa, aprofitant que era Eivissa i que havien sortit i això, simplement van endur una corbata, cada una. Mm -hmm. sí, sí. En, en Toni, n'hi ha bé, noltros. Un toc femení perquè era rosa. Exacte. <laughs> un corbata de guitarras, un corbata amb una bona bateria pintada. Sí, o mos pintem cara, o duim una camiseta totes per moltem moletem Quan mos pega, però, de vegades, sí, sí, sí. passam de tot. Sí, <laughs> sí dediquant a l'IDA, sa ha estat culpable de es triar superputa. Maria, tu quina has estriat. Jo he triat Antonia Font, <ríe> per defecte, perquè uh, és un grup de referència, per a mi, per fer sa música, amb uns és que és, és escoltat més aquí a Mallorca, i clar, són d'aquí. Jo també, jo quan com a Pong m'ho surt fer música en català, perquè els ens dium a que sent, diguem capons i i m'agraden molt, sempre el de seguit. Ja he de dir que vaig estudiar en qualque component, vam estudiar música plegats. <ríe> és a dir, que, que em guitarista. conec qualcun. Ara dirà, són jo, en Toni o en Antonio Fons. <ríe> no, no, no, ja són Alida eh? no, no, ja i són Alida, però, però sí, que els músics m'ho coneixem tots. Sí, i a més que, bé, supos que és hora de fer música el que tu deies en català, és un, és un referent, és inevitable, un referent inevitable A més, és guitarrista És molt bo No arribaré mai allà on és ell Però bueno, tu estudies És sí. es un referent per a mi I una persona en qui me pugui, pugui emmirallar mm -hmm. El món sigui sempre desaficionat Patxanda Sa vida és només patxanda integral per naltros molons i pels altres tres sapam Problemes hem mil i tap sol Molt bé, una pregunta que mai feim a Redplay és el per del nom, a no sé que sigui, cridaner. Vinga, la farem. <laughs> libèlules a Sibèria, perquè... Bé, bueno, jo diré libèlules... la de libèlules... I tu per què, Sibèria? <laughs> no? Libèlules perquè bueno, és un animal bastant axòtic. Nosaltres feim una mica libèlules. I, I no sé. Un, un animales... animal que vola per tot. Vol, vola per tot. De fet, Maria, com se diu sa... Se la moqueta. La que van a fer? Sí. Um, Quants dius la moqueta? Se diu l'hivern o la Sibèria. Ah. Idò. Okay. I, I a mi em faig ser pregunta complicada. Escolta, se diu l'hivern o Sibèria. I a Sibèria per què? Han els micros i... Ah, sí, és, sí, és que fer feina amb dones, dones, feina amb dones sempre te A Sibèria perquè, de fet, aquesta senyora que està aquí davant, l'Ida, la teclista, un dia era... Un... En el local, encara no teníem el nom, sabíem que volia el nivellos o alguna cosa, i estàvem allà assatjant, i era incident, i en el nostre local assatjàvem a Baratxí. el nostre local fa molt de fred, incident, i Na Nalida diu, buf, per ahir que som a Sibèria, i varen dir, si no tots som nivellos, nivellos a Sibèria. Fet. Ei, Així doncs. va quedar. Així va quedar. I també per... Per, per, per reivindicar ser la geminada. Meu, sí, sí, jo però, reivindic sempre sí, sempre sempre. entre, entre puntats elevats i, i accents. i no diguis això i dir-ho altre. De fet no m'ha crullegit cap vegadaavu. Ah, sí, Ara dispretxaran.. Des, okay, okay. Les vale. preocupacions lingüístiques molt fortes, pel que diu la teva companyanya. Jo és, és de, de formació professional, estudi d'això. Així si són l'福,gas же siия l'hêrtat. La nostra Carol. La sí, cantant. Exacte. Hola, Carol. <laughs> Libel Lulas, a Sibèria. Com està bé, la geminada? Bé? Sí, sí, està bé? perfecta. Libel Lulas, perfecta. Libel Lulas". Home, eh. a Sibèria. Sí, sí, va bé, va bé. Va bé, bé, bé. Va. Molt bé. me parlàveu, mentre sonava la cançó fora de micro, de Manacor. Teniu sí, ganes de xerrar de Manacó. <laughs> per la majòrica? O... Sí, per allà ja de vora era. Sí, sí. <laughs> Um, aquest hivern m'ho varen, varen convidar també a fer un programa de televisió bé, un petit tros d'un programa de televisió on mos promocionàvem mm. i sortíem, sortia, en directe, sortíem en directe tocant que tres cançons que jo me'n record que anava cantant a Carol i a tot s'ha ofert una operació a i la pobra va venir a cantar i, <laughs> i res I va, va, va, va, ser, va ser molt xulo però això, també van tenir quatre, quatre inconvenients, però va anar molt bé. bé va anar perfecte sí, sí. molt bé, ja queda dit això i com va, va cantar? en cadira de rodes? no, uh, no va cantar dreta <laughs> però <laughs> no se podia moure gaire, ja estava molt rígida i quan va acabar se va geure en terra ens ven res se pensaven que, que s'havien de copar tothom va anar allà, la cara no és molt guapa i tothom, ah, per favor, què te passa? Bé, un munt de cas. De tot. Libèl·lules a Sibèria vos poden trobar per internet? Com vos poden trobar per internet? MySpace. un MySpace, que és l'ibèl·lula de Sibèria tot junt, sense l'examinada, sense punt i sense temps. L'ibèl·lula de Sibèria. MySpace no entén l'examinada. No, no ho entén encara. Perquè no, Maria no intervé. Quan se fiqui MySpace. Sí, sí, has de posar tots en bols. Molt bé. Lièl·lules de Sibèria són una de les participants del Rec Play, concurs de maquetes dive vere ràdio. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.altres Un bes replay. I salut i sort i força i de tot. Libèllules de Sibèria, així sonen. Hi!